Condiția umană. Pista șapte. Avea o mutră jeanică de câine credincios. Nu, în seara asta te-ar plictisi. Îi țineam mâna antra lui. Ia să uită încă o dată în ochii lui. Mulțumesc. E o clipă. Totuși, dacă îți face plăcere, voi avea și mai multă plăcere în ziua când voi rămâne fără niciun ban. Redevenind polichinele, nu mai e mult până atunci. Îi împreună mâinile și le-a sărutat de câteva ori. Chio, care a între timp nota de plată, îl ajunse din urmă pe coridorul pustiu. și împreună, da? Clapic îl privi, îl recunosc unul. Dumneata aici e pomenit, dar își opribe hăitul, ridicându-și indexul. Te desfrânezi, băiete. lasă Ieșire. Deși nu mai ploua, umezeala era pătrunzătoare ca aerul. Înaintară câțiva pași pe nisipul din grădină. În por se află un vapor încărcat cu arme, început Kyo. Clapic se oprise. Kyo, care l-a întrecuse cu un pas, se întoarse. Fața baronului abia se întrezărea, însă uriașa pisică luminoasă, firma lui Black Cat, îi conferea o ciudată aureolă. Shantung, spuse el. Întunericul și poziția în care se afla, întors cu spatele la lumină, îi îngăduiau să pară impasibil și nu mai adăugă nimic Știu că există o ofertă Din partea guvernului, continuă Chio De 30 dolari pentru fiecare revolver Nu s-a dat încă răspunsul Eu am un cumpărător Care oferă 35 de dolari Plus un comision de 3 dolari pe bucată Pentru dumneata Livrarea imediată în port Oriunde ar dori capitanul, însă în port Să părăsească imediat locul unde a ancorat Armele vor fi preluate noaptea asta Contra bani, de acord cu delegatul său Iată contractul Intense hârtia, aprinse bricheta, protejându-i flacăra cu mână. Vrea să-l păcălească pe celălalt cumpărător, gândit clapic, în contractul. Piese detașate. Și să primească 5 dolari pentru fiecare armă. El impede, puțin îmi pasă. Trei nu rămân mie. În regulă, spuse el cu voce tare, bineînțeles că îmi lași contractul. Da, îl cunoaște pe capitan? Dragul meu, pe alții cunosc mai bine, totuși îl cunoști și pe asta. Ar putea fi bonuitor, cu atât mai mult cu că se află în josul apei. Guvernul ar putea confisca armele în loc să le plătească, nu? Nu. Reapăruse polichinele. Chiu aștepta însă să continue. Ce forțe avea la dispoziție capitanul pentru a împiedica pe ai săi, și nu pe trimisii guvernului, să pună mâna pe arme? Plapic, continuă cu o voce mai tainică. Obiectele astea sunt trimise de un furnizor obișnuit, îl cunosc. Ironic, e un trădător. Glasul lui, neînsoțit de expresia feței, suna straniu în noapte. Timbrul deveni mai ascuțit ca atunci când ar fi comandat un cocktail. Un adevărat trădător, foarte ingrat. Pentru că întreaga afacere trece printr-o legație care, nicio vorbă nimănui, am să mă ocup eu de asta. Mai întâi să va trebui să fac rost de un taxi care mă va costa destul de scumpă, va e departe, mai am doar scot și buzunarele. Scoați o singură hârtie, se întoase către reclama luminoasă ca să o poată distinge. 10 dolari, dragule, nu-i de ajuns. În curând voi cumpăra cu certitudine de la unchiul dumitale cama, picturi pentru feral, dar până atunci, cincizece destul. E mai mult decât nevoie. Chio îi dădu bani. Mă vei înștiința acasă în data ce totul se va fi sfârșit. În regulă. După o oră? Cred că mai târziu, imediat ce va fi posibil. Și cu același ton cu care Rusuaica spusese, numai dacă nu m-ar îmbolnăvi băutura, aproape cu același glas de parcă toate ființele de aici s-ar fi regăsit în abisul aceleași disperări, nu e prea plăcută povestea asta. Se depărtă cu privirile în jos, cu spatele încovoiat, capul descoperit, cu mâinile înfipte în buzunarele smokingului, ului semănând perfect cu propria sa caricatură. Kyo, opri un taxi și pornit către capătul concesiunilor, la prima olicioară a orașului chinezesc, acolo unde fixase întâlnirea lui Katov. Zece minute după ce se despărțise de Kyo, Katov, trecând prin coridoare, lăsând în urmă ghișeuri, ajunsese într-o cameră văruită în alb, goală, bine luminată, de lămpi înzestrate cu apărătoare împotriva vântului. Niciun fel de ferestre. După brațul chinezului care-i deschisese ușa, cinci capete a spre masă, dar cu privirile îndreptate spre el, spre silueta e cunoscută de toate grupele de show. Picioarele crăcănate, brațele bărăbănindu-se, tunica descheiată la gât, nasul în vânt, părul nepieptănat. Mânuiau grenade de diferite tipuri. Împreună formau un cion, una din organizațiile comuniste de luptă pe care le crease el împreună cu Chiola Shanghai. Câți înscriși? întrebă el. 138, răspunse cel mai tânăr dintre chinezi, îmbrăcat ca un muncitor, un adolescent cu capul mic, cu mărului Adam proeminent cu umeri căzuți. Am absolută nevoie de 12 oameni în noaptea asta. Cuvântul absolut era folosit în toate limbile pe care le folosea Katov. Când? Acum? Aici? Nu, în fața pontonului Yangtang. Tang. Chinezul două instrucțiuni. Unul din cei prezenți plecă. Înainte de trei se vor afla acolo, spuse șeful. Datorită obrajelor săi scobiți, a trupului său mare și uscat, părea foarte slab. Însă fermitatea tonului încordarea mușchilor feței era o mărturie a unei voințe comandate în întregime de nervi. Instruire? întrebă Catol. La grenade, merge. Tot ovară și cunosc acum modelele noastre. La revolvere, naganele și mauserele cel puțin ne vom descurca. E bun să facă exerciții cu cartușe oarbe, dar ar trebui să tragă măcar la țintă. Nu am vreme să duc la țară. În fiecare din cele 40 de camere în care se pregătea insurecția se ridica aceeași problemă. Nu avem aproape deloc praf de pușcă. Poate că o să obținem. Deocamdată să nu mai vorbim de asta. Puștile? În regulă cu ele. Numai cu mitraliera să ne liniștit dacă nu încercăm puțină tragere la tir. Mărul lui Adam urca și cobora la fiecare din răspunsurile sale. Continua. La urma urmei. Nu s-ar putea găsi un mișloc pentru a obține mai multe arme. Șapte puști, 13 revolvere, 42 de grenade încărcate. Unul din doi oameni nu are armă de foc. Le vom smulge de la cei care le au. Poate că în curând vom avea revolvere. Dacă am reușit asta, mâine câți dintre oamenii din secția ta naște să se slujească de arme de foc? Omul socotea. Privirea concentrată, atentă, îi de dea una absent. Un intelectual gândicator. Atunci când vom pune mâna pe armele poliției? Absolut. Mai mult de jumătate. Dar grenadele? Toți vor ști să le mânuiască și chiar foarte bine. Printre noi există 30 de rude ale celor ce au fost executați în februarie. Doar în cazul în care ezită, își încheie fraza cu un gest nedeslușit. Mână deformată, dar fină. Doar în cazul? În care ticăloșii nu vor folosi împotriva noastră tancurile. Cei șase bărbați îl privire pe Cator. Nu-i nimic, răspunse el. E grenadele tale legate între ele câte șase și le arunc sub tank. La nevoie puteți pa gropi, cel puțin într-o direcție. Aveți un alte? Foarte puține. Știu însă de unde să fac roz de ele. Puneți vâna și pe biciclete. Când o să înceapă fiecare secție, va trebui să aibă agentul său de legătură pe lângă cel al centrului. Ești sigur că tancurile vor sări în aer? Absolut. Nu fiind să îngrijorat, tankurile nu vor pleca de pe front. Dacă s-ar întâmpla asta, voi veni cu o echipă specială, e treaba mea. Dacă suntem luați prin surprindere. Tancurile vor fi văzute, avem observatori. Da? Ia un pachet de grenade, împartele câte una la fiecare din cei trei sau patru oameni de care e sigur. Toți oamenii din secție știau despre catof, că, fiind condamnat după procesul din Odessa la detențiune într-una din închisorile mai puțin aspre, Ceruse să însoțească voluntar pe nenorociții trimiși în minele de plumb pentru a-i instrui. Aveau încredere în el, dar erau îngrijorați. Nu le era teamă nici de puști, nici de mitraliere, le era însă frică de tankuri, se credeau dezarmați împotriva lor. Chiar în camera aceasta, unde veniseră numai voluntari, aproape toți rude de oameni schingiuiți sau executați, tankul moștenea puterea demonilor. Dacă apar tankurile, nu vă fie frică, vom fi aici, reluăcatorul cum era să plece după ce rostise aceste vorbe goale. După masă, inspectase vreo 15 secții, nu întâlnise însă teamă. Oamenii ăștia erau mai puțin curajosi decât ceilalți, dar erau mai preciși. Știa prea bine că nu va izbuti să-i libereze de frică și mai știa că, exceptând specialiștii pe care îi comanda, ceilalți vor fugi în fața tankurilor. Probabil că tankurile nu vor putea părăsi frontul, dar dacă s-ar întâlnă drepta spre oraș, ar fi imposibil să fie oprite toate prin șanturi în aceste cartiere unde se încrucișau atâtea olicioare. Absolut sigur că tankurile nu vor pleca de pe front, spuse el. Cum trebuie legate între ele grenadele? întrebă chinezul cel tânăr. Catov îi arătă. Atmosfera a mai puțin apăsătoare, ca și cum această demonstrație ar fi reprezentat garanția unei acțiuni viitoare. Catov, folosind împrejurarea favorabilă, plecă. Jumătate din oameni nu vor să se slujească de armele lor. Se putea cel puțin bizui pe cei din care formase grupele de luptă însărcinate să dezarmeze poliția. Mâine, dar poimine. Armata înainta se apropia din oră în oră, sprijinindu-se pe răscoala din oraș. Poate că ultima gara era acum cucerită. Când se va întoarce Kio cu siguranță că va afla această veste într-unul din centrele de, de informații. Negustorul de lămpi nu primise informații după ora zece. Katov așteptă câtva timp în prin plimbându-se încoace și încolo. În sfârșit, a apărut Kyo. Se informarea reciproc despre ceea ce făcuse fiecare. Își continuară mersul prin oroi, încet cu tălpile lor de crep. Kyo, scund și suplu ca o pisică japoneză, Katov bălăbănindu șumerii. Trupele înaintau cu puștele strălucind de picuri de ploaie către șanhaiul roșietic în adâncul nopții. Nu fusese totuși oprită înaintarea lor? Străduța pe care mergeau, prima din orașul chinezesc, era din cauza vecinătății clădirilor europene pline de negustori de animale. Toate magazinele erau închise. Niciun animal nu se afla afară și niciun strigăt nu tulburată tăcerea între șuieratul sirenelor și ultimele picături care cădeau în băltoace de pe acoperișurile țuguiate. Animalele dormeau. După ce bătură în ușă, întruna într-una din prăvălii. Aparținea unui negustor de peșvi. Singura lumină, o lumânare fixată ca o făclie, se reflecta slab în ulcioarele fosforescente, aliniate ca cele ale lui Alibaba, unde dormeau nevăzuți ilustrii ciprini chinezești. Mâine? întrebă chio. Mâine la ora 1. În fundul camerei, după teșghea, a pe cotul îndoit, moțeia o persoană nedeslușită. Abia mișcase capul ca să răspundă. Magazinul reprezenta una din cele 80 de permanenți ale gomindanului, prin care se transmiteau ultimele informații. Oficial? Da. Armata era CEN-CEO, grevă generală la amiază. Fără să se fi întâmplat ceva în întuneric, fără ca negustorul a țipit în fundul tăjghelei sale să fi schițat vreun gest, suprafața fosforescentă a tuturor ulcioarelor începuse să se miște ușor. Valuri înduitoare, negre, concentrice se înălțau în tăcere. Sunetul vocilor trezea peștii. Din nou, zgomotul unei sirene se pierdu în depărtare. Ieșirea. Își continua rămersul. Iarăși bulevardul celor două republici. Taxi. Mașina demară cu o viteză ca în filme. Catova la stânga se aplecă privi cu atenție șoferul. E în ghien. Păcat. Aș dori mult să nu fiu ucis înainte de seara de mâine. fi cu minte, puiule. Clapic va aduce vaporul, spuse eu. Tovară lui de la magazinul de îmbrăcăminte al guvernului ne pot da costume de polițiști. Nu e nevoie. La permanință există peste 15. Să punem mâna pe vedetă cu cei 12 tipi ai tăi. Ar fi bine ca tu să nu vii. Chiu îl privi fără să spună o vorbă. Nu e prea primejdios, dar nici o simplă joacă nu e. Asta e limpede. E mai riscant decât ce face nepricopsitul sa de șofer care iar a început să gonească. Și nici nu e acum momentul să te lași ucis. Nici pentru tine. Nu e același lucru. Eu pot fi înlocuit acum, înțelegi? Aș prefera să te ocup de camionul care va aștepta și de împărțirea armelor. Să te la îndoială. Stânjenit, cu mâna pe piept. Trebuie să lasă și dea singur seama, gândea el. Chio nu spunea o vorbă. Taxiul continua să gonească între fâșii de lumină, este o de ceață. Desigur că el era mai folositor decât ca atol. Comitetul central cunoștea în amănunțime ce organizase, dar pe bucățele, pe când el trăia totul. Simțea totul cum își simțea propriul trup, cu punctele sale nevralgice ca niște răni. Niciunul din și săi nu putea reacționa atât de rapid, atât de sigur ca el. Raze de lumină din ce în ce mai numeroase. Din nou camioanele blindate ale concesiunilor, apoi, încă o dată, întunericul. Mașina se opri. Chiu o coboră. Mă duc să caut catrafusele, spuse Catov. Vei veni când totul va fi pregătit. Chiu locuia împreună cu tatăl său într-o casă în stil chinezesc, fără etaj. Patru arii prin jurul unei grădini. Trecu prin prima, apoi prin grădină și intră în hol. La dreapta și la stânga, pe pereții albi, picturi song, Fenix albaștri, Chardon, în fundul un bud al dinastiei Vei, într-un stil asemănător cu cel roman. Divanuri netede, o masă pentru opiu, în spatele lui Chio, geamurile ferestrelor, goale ca ale unui atelier. Tatăl său, care l auzi să intră. De mai mulți ani suferea de insomnie, nu mai dormea decât câteva ore spre zor și întâmpina cu bucurie orice i-ar fi putut umple nopțile albe. Bună seara, tată! Ce nu va veni să te vadă?" Bine." Kyo nu avea trăsături asemănătoare cu aletată lui său. Se pare că sângele japonez al mamei sale a fost în stare să îmblânzească masca de preot ascetic a bătrânului Gisors, mască parcă mai accentuată, în noaptea asta, din pricina halatului de păr de Camila, pentru a izbuti să rie față de samurai a fiului său. I s-a întâmplat ceva? Da. Amândoi se așezară. Lui Kyo nu era somn. Povestii despre spectacolul pe care îl oferise clapic, fără să amintească de arme. Nu pentru că n-ar fi avut încredere în tatăl său. Ținea însă să fie singurul răspunzător de propria sa viață. Deși bătrânul profesor de sociologie al Universității din Peking, alungat de cean tolin din cauza cursurilor pe care le ținea la catedră, formase cele mai bune dintre cadrele revoluționare ale Chinei de Nord, el nu participa la acțiunile concrete ale Revoluției. Chio simțea că, de îndată ce intra aici, voința îi devenea inteligență și asta nu îl bucura, pentru că începeau să-l intereseze ființele și nu forțele. Și deoarece îi povestea despre clapic tatălui său, care îl cunoștea bine, baronul i a părut mai învăluit în mister decât cu puțin timp mai înainte, când îl privise drept în fața. A sfârșit prin a mă ușura de 50 de dolari. E dezinteresat Chio. Cheltuise totuși 100 de dolari, l-am văzut. Mitomania e întotdeauna destul de neliniștitoare. Voia de fapt să afle cum putea să-l folosească pe clapic. Tatăl său, ca de obicei, încerca să știe ce anume era profund sau original într-un asemenea om. Ceea ce e însă mai profund într-un om rar, îl determină să-și acționeze imediat, iar pe Chio îl preocupau pistoalele sale. Dacă simte nevoia de a se crede bogat, de ce nu încercă să se îmbogățească? Pe a fost primul anticar din Pecheni. De ce ești dacă toți banii într-o noapte, dacă nu pentru a gusta iluzia că e bogat? Gisor, clipii din ochi, își dus peste cap părului alb, aproape lung, glasul său, deși cu timbrul sălăbit din cauza vârstei, căpătă o limpezime de cristal. Mitomania lui reprezintă un mijloc de a ne nega viața, nu-i așa? De a o nega și nu de a o uita. În domeniul ăsta să n-ai încredere în logică. Întinsă ne-a murit mâna. Gesturile sale limitate nu se îndreptau aproape niciodată spre dreapta sau spre stânga, ci drept înainte. Mișcările lui, când prelungeau semnificația unei fraze, nu păreau să îndepărteze, ce s-a puce ceva. S-ar părea că astă seara ar fi vrut să demonstreze că, deși a trăit și s-a comportat timp de două ore ca un om bogat, bogăția nu există. Pentru că, dacă e așa, nici sărăcia nu există. Și asta reprezintă esențialul. Nimic nu există, totul e vis. Nu uita alcoolul care l-ajută. Și sor râse. Surâsul buzelor sale subțiate, cu colțurile lăsate în jos, îl defineau într-un mod mai complex decât cuvintele pe care le rostea. De 20 de ani se slujea de inteligență pentru a se face iubi de oameni, justificându-i, iar ei erau recunoscători pentru bunătate, neghicind că această bunătate și-avea rădăcina în opiu. Credeau că e înzestra cu răbdarea budiștilor. Era de fapt calmul intoxicaților. Niciun om nu poate trăi din negarea vieții, răspunse Chiu. Nu trăiești prea bine negând viața. Omul simte nevoia de a trăi rău. Și este li să trăiască așa. Tributul plătit necesității și-l procură prin negoțul antichităților, poate ales pe fiantelor, prin traficul de arme, fiind complice cu poliția pe care, fără îndoială, o detestă, dar care colaborează la micile sale afaceri în schimbul unei drepte retribuții. N-avea importanță. Poliția știa destul de bine că comuniștii nu dispuneau de atâția bani pentru a achiziționa arme de la importatori clandestini. Orice om se cu propria sa durere, spuse Chio. ce îl face să sufere? Durerea sa n-are mai multă importanță, mai multă semnificație, nu-i așa? Nu-i pătrunde ființa mai adânc decât zona minciunii sau bucuriei sale. E total lipsit de profunzime, poate că această trăsătură e cea mai caracteristică pentru portretul lui, pentru că e rară. Încearcă totul pentru a izbute o atare performanță, dar ar fi trebuit să fie înzestrat cu asemenea daruri, încât când nu ești legat intim de un om, Chio, te gândești la el ca să-i prevezi faptele, iar faptele lui Clapic arăta acvariul unde ciprinii negri, moi și dantelați ca niște flamuri, se ridicau și se cufundau la întâmplare. Iată-i, Clapic bea, deși el a destinat opiului. Te poți înșela și în privința viciului. Mulți oameni nu găsesc viciul care l ar putea salva viața. Păcat, pentru că nu e deloc lipsit de valoare. Însă domeniul său de activitate nu ne interesează. Era adevărat. Dacă în seara asta Kyo nu se gândea la lupta lui, nu îi rămânea să se gândească decât la sine. Încet, încet îl pătrândea căldura ca la Black Cat, puțin mai înainte. Și iarăși îl învăluia obsesia discului, așa cum obosea la călduță îi pătrândea în picioare. Povestii despre uimirea sa în fața discurilor, ca și cum ar fi fost vorba de o înregistrare într-unul din magazinele englezești. Gisor să îl asculta, mângâindu și cu mâna stângă bărbia colțuroasă. Mâinile sale, cu degete subțiri, erau foarte frumoase. Înclinase capul înainte. Părul îi căzuse peste ochi, cu toate că fruntea era pleșuvă. Cu mișcarea capului îl aruncă înapoi, privirea rămase însă pierdută. Mi s-a întâmplat odată să mă aflu pe neașteptate în fața unei oglinzi și să nu mă recunosc. Degetul său gros, precau ușor celelalte degete ale mâinii drepte, de parcă ar fi cernut o pulbere a amintirilor. Își vorbea sieși urmărind un gând în care fiul său nu-și afla loc. E fără o îndoială o chestiune de mijloace. Vocea celorlalți o auzim cu urechile, iar a noastră, cu gâtlejul. Chiar dacă ți-a stupi urechile, vocea ta tot o auzi. Și opiumul e o lume pe care nu o auzi cu urechile. Chio se ridică. Tatăl său abia de văzut. Acum trebuie să plec din nou. Îți pot fi de folos cu clapic. Nu, mulțumesc. Bună seara. Întins, încercând să scape de oboseară, Kyo o aștepta. Nu aprinsese lumina. Sta nemișcat. Nu el se gânda la insurecție. Insurrecția însă și atât de vie în atâtea creiere ca somnolența în atâtea altele, îl copleșea cu o asemenea forță încât întreaga sa ființă era numai neliniște și așteptare. În total, mai puțin de 400 de puști. Victorie sau pluton de execuție, cam așa ceva. Mâine, nu, imediat. O problemă de iuțeală. A dezarmat pretutinde în poliția și cu cele 500 de maosere a înarmat grupele de luptă înainte ca soldații trenului blindat guvernamental să intre în acțiune. Insurecția trebuia să înceapă la ora 1, greva generală, deci la amiază, și era necesar ca majoritatea grupelor de luptă să fie armate înainte de ora 5. Jumătate din poliție, crăpând de foame, va trece indiscutabil de partea răsculaților. Rămâne cealaltă jumătate. China sovietică se gândia. Să cucerească aici demnitatea alor săi, iar Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice va atinge atunci 600 de milioane de locuitori. Victorie sau înfrângere, destinul lumii în această noapte se hotăra pe aici, pe aproape afară doar de cazul când Gomindanul, după cucerirea șanahaiului, va încerca să-i zdrobească pe aliații să comuniști. Trăselin. Se auzea deschizându-se portița grădinii. Amintirea înlocui liniștea. Soția sa ascultă. Cineva închidea o ușă în casă. Mai intră. Haina ei de piele de culoare albastră, având o linie aproape militară, accentua ceea ce era viril în mersul și chiar în chipul ei. Gură largă, nascurt, pomeți obrajilor proeminenți cai celor din nord. E chiar pe curând chio. Da. Ea era doctoriță la unul din spitalele chinezești, venea însă de la secția femeilor revoluționare, unde conducea spitalul clandestin. Mereu aceeași poveste, știi? Vin acum de la o fetiță de 18 ani care a încercat să se sinucide cu briciul în palanchinul de nuntă. Era constrânsă să se mărite cu o brută respectabilă. A fost adusă în rochei roșie de mireasă, plină de sânge. Mumăsa, în urma ei, o sărmană umbră încovoiată care firește plângea. Când ne-am spus că fetița nu va muri, mi-a spus sărăcuța, era cât pe ce să aibă norocul de a muri. Norocul? O asemenea întâmplare e mai grăitoare decât toate discursurile noastre despre situația femeilor de aici. Nemțoai, născută însă la Shanghai, doctor al Universității din Heidelberg și Paris, vorbea franceza fără accent. Își aruncă bereta pe pat. Părul ei ondulat era dat pe spate pentru a putea fi pieptăna mai ușor. Chio ar fi vrut să-l mânghie și fruntea, foarte largă, avea ceva bărbătesc, dar de când înceta să se mai vorbească, mai devenise mai femeie. Chio nu o pierdea din ochi, pentru că eclipsa voinței îndulcea trăsăturile, oboseala le destindea și pentru că mai avea pe cabereta. Voiciunea chipului ei era dată de gura senzuală și de ochii foarte mari și transparenți. Intensitatea privirii nu părea să-i din lumina ochilor, ci din umbra strecurată de frunte în orbitele prelungite. A Atras de lumină un pechinez albintra, alergând. El strigă cu o voce obosită. Părosule, cărlionțatele, sufosule. Îl prinse cu mâna stângă, îl ridică lângă fața ei mângâindu-l. E puraș, spuse ea surâzând. E puraș, e purescu. Îți seamănă, zise Chio. o Nu-i așa? Se uită în oglindă la căpșorul alb lipide al ei deasupra lăbuțelor apropiate una de alta. Asemănarea amuzantă provenea de la pomeții germanici. Deși nu era frumoasă, mai putea fi socotită drăguță. Se gândi, schimbând un cuvânt, la fraza lui Otelo. O, draga mea războinică! dădu o se ridică. Haina, deschiată pe jumătate, îi dezverea cum să ne ridicați, întocmai ca și pomeții. Chio îi povesti cum și-a petrecut noaptea. La spital, spuse ea, au venit în noaptea asta vreo 30 de femei tinere de la propagandă care au scăpat de gărzile albe. Rănite, sosesc din ce în ce mai multe. Sosțin că armata e foarte aproape și că multe au fost ucise. Iar jumătate dintre rănite vor muri. Suferința are un roz numai atunci când nu te îndreaptă spre moarte, dar aproape întotdeauna ea te duce între acolo. Mai merită. Ai dreptate, spuse ea în sfârșit. Și totuși poate că e mai ales un gând de bărbat. Pe mine ca femeie, suferința, e straniu, mă face să mă gândesc mai mult la viață decât la moarte. Din cauza nașterilor, poate. E și exprimăm mai departe gândurile. Cu cât crește mai mult numărul răniților și cu cât se apropie mai mult insurecția, cu atât mai mult oamenii dau frâu liber sexualității. Bineînțeles, trebuie să spun ceva, poate te va necăji puțin. Sprijinit în cot, el o cercetă cu privirea. Era inteligentă și bună, însă câteodată stângace. Până la urmă, m-am culcat cu Lenglan astăzi după amează. Eu ridică din numeri, de parcă ar fi spus, te privește. Dar gestul lui, tensiunea care îi se citea pe față, nu se prea potriveau cu această indiferență. Ea îl privea extenuată, cu pomeți accentuați de lumina verticală. Și el îi privea ochii fiși, ascuns de întuneric, fără să-i spună un cuvânt. Se a întrebată că expresia de senzualitate de pe fața ei nu venea din faptul că ochii scăldați în lacrimi și tremurul ușor al buzelor accentuau violent feminitatea ei în contrast cu trăsăturile sale. Ea se așează pe pat și-i mâna. El ar fi vrut să-și o retragă, dar o lăsă. Ei simți totuși intenția. Suferi? Ți-am spus că ești liberă. Nu mă mai întreba mai mult. Adăugă el cu amărăciune. Cățelușul să râi în pat. El își retrase mâna, poate, pentru a mângâia cățelul. Ești liberă," repetă el. Restul nu are nicio importanță." Trebuia să spun, chiar și pentru mine." Bine." Că trebuia să o spună nu reprezenta un semn de întrebare nici pentru unul, nici pentru celălalt. Brusc, voi să se ridice. El, întins ca un bolnav de îngrijit, de dânsă, ia la capătul lui. La ce bun!" Totul era atât de zadarnic. Și totuși o privea mai departe, descoperind câtă suferință îi mai poate i-a cu toate că de luni de zile nu mai vedea, fie că se uita la ea sau nu. Reținea doar unele expresii ale feței dată, Dragostea lor, uneori încordată, care îi unea ca un copil bolnav, comuniunea în fața vieții și a morții, iubirea lor carnală, totul pălea în fața fatalității care decolorează formele de care privirile noastre sunt saturate. O iubesc oare mai puțin decât în chipui? Nu. Chiar în această clipă era sigur că, dacă ea ar muri, nu și-ar mai sluji cauza cu speranță, ci cu disperare ca un naufragiat. Totuși, nimic nu se putea împotrivi estompării stompării chipului acestuia drag înmormântat în străfundurile vieților nedespărțite, ca în ceață, ca în pulbere. Își aminti de un prieten care, privindu-și femeia paralizată pe care o iubea, trei să luni de zile senzația de sfârșeală de moarte a inteligenței. Îi se părea că o vede și pe mai murind tot așa dispărând în mod absurd ca un nor ce se destramă pe cerul cenușiu asemenea fericirii sale, ca și cum i ar fi murit de două ori povara timpului și a vorbelor pe care le rostea. Mai se ridică și se îndreptă spre fereastră. Deși obosită, pășea sigură de sine. Preferând dintr-un amestec de teamă și de pudoare sentimentală să nu mai aducă aminte de ceea ce vorbiseră până atunci, pentru că el tăcea, dorind să ocolească o discuție de care își dădea seama că nu vor scăpa, ea încercă să-și manifeste dragostea spunând orice și, instinctiv, apelă la sentimentul de personificare a naturii la care el ținea. În fața ferestrei, unul din copacii care înverzesc în martie înflorise în timpul nopții. Fasciculele de lumină ale odăii descopereau frunzele chircite încă de un verde proaspăt în contrast cu cerul întunecat. Ziua și-a ascuns frunzele înăuntru trunchiului, spuse ea, și le scoate la iveală noaptea, crezând că nu e de văzut. Parcă și-ar fi adresat sieși vorbele. Cum putea însă Kyo să nu ghicească tulburarea din glasul ei?" Ai fi putut alege o altă zi." Lăsă el să-i scape printre dinți." Se zărea în oglindă, sprijinit în cot, purtând o mască ce părea foarte japoneză în așternutul alt. Dacă n-aș fi metis?" Făcea un efort foarte mare ca să-și alunge gândurile pline de ură sau joșnice, în stare să-i justifice și să-i hrănească furia. Și o privea, o privea de parcă fața ei ar fi trebuit să recapete, datorită zbuciumului pe care îl provoca, întreaga violiciune dinainte. Chio, tocmai astăzi n-avea nicio importanță asta, iar era gata să adauge, iar el o dorea atât de mult. În fața morții, actul acesta era atât de neînsemnat, spuse însă numai atât. S-ar putea să mor și eu mâine, cu atât mai bine. Chio încerca o durere groaznic de umilitoare. Ceea de care ți-e rușine. Într-adevăr, era liberă să se culce cu cine dorea. De unde izvora atunci această suferință față de care nu avea nicio putere, dar care și-a rogat atâtea putere asupra lui? Când ți-ai dat seama că eu țin la tine, m a întrebat într-o zi, eu în glumă și nu prea, dacă sunt convinsă că sunt în stare să merg cu tine la închisoare, și ți-am răspuns că nu știu, că e greu să rămâi acolo. Ai crezut totuși că sunt în stare pentru că și tu ai ținut la mine. De ce n-ai mai credut acum?" Întotdeauna ajung la închisoare aceiași oameni și Katov s-ar duce chiar dacă n-ar fi mistuit de dragoste profundă. El s-ar duce din cauza ideii pe care o are despre viață despre el însuși. La închisoare nu te duci pentru cineva. Tio, gândurile astea sunt ale unui bărbat. El medita. Și totuși, continua el, să iubești pe cei care sunt în stare de un asemenea lucru, să fii iubit de ei, ce poți aștepta mai mult de la dragoste? De unde nebunia de a le mai cere și socoteală? Chiar dacă o fac în numele moralei lor. Nu numele moralei. Și optia în Îndemnată de morală, cu siguranță că n-aș fi în stare. Dar uh, și el vorbea încet. Dragostea, nu te-am piedicat să te culci cu tipul ăla, deși te gândeai, tu ai spus-o că m-ar necăji. Eu am să smărtuurisesc ceva, ciudat și totuși adevărat. Până acum cinci minute eram sigură că nu te va dura ceea ce s-a întâmplat. Poate că îmi convenea să cred așa. Există chemări, mai ales când moartea se află în preajma ta. E vorba de chemările altora, nu la de ale melechio, care nu au nicio legătură cu dragostea. Și totuși, rodea gelozia, cu atât mai tulburătoare cu cât atracția sexuală pe care Mai i-o inspira, izvoră din iubire. Cu ochii închiși, cu cotul mereu sprijinit, încerca, tristă încercare, să înțeleagă. N-auza decât răsuflarea gătuita lui Mai și răcăitul cățelului. Simțea o sfârșire untrică. mai întâi... Vor mai urma și altele, pentru că presumornea că bărbatul, nu pot totuși să-i spun amantul ei, care se culcase cu Mai, o disprețuia. Era unul din vechii colegi pe care Chio de-abia îl cunoștea. Știa însă cât de misogini erau aproape toți bărbații. Gândul că după ce o se ar putea spune despre Mai, curvulița asta, trezește pofta să îl snopesc în bătaie. Oare gelozia nu apare decât atunci când bănuiești gândurile celuilalt? Jaanică omenire. Actorul sexual nu a cu nimic pe Mai. Tipul ăla ar fi trebuit să o știe. Că s-a culcat cu ea, fie să nu-și închipuie însă că ea aparține. Mă chinuiesc ca un dobitoc. Nu se putea să stăpâni și nu această neputință era hotărătoare, o știa prea bine. Hotărător ceea ce îl tulbura până la obsesie era faptul că se simțea deodată despărțit de Mai, nu din cauza urii, deși ura lăsase urme în sufletul său, nu din cauza geloziei, sau gelozie era tocmai sentimentul care stăpânea, ci datorită unui simțământ fără nume, tot atât de nimicitor ca și timpul sau moartea. Nu mai regăsea. Între deschise din nou ochii. Cine era această faptură omenească cu trupul sportiv atât de cunoscut, cu profilul abia conturat, ochiul parcă sub subtâmplă între fruntea largă deschisă și fomețe obrazului? Era ea, femeia care se culcase cu un altul? Nu era tot ea cea care împărtășea slăbiciunile, durerile, supărările sale cea care îngrijise cot la cot cu el pe tovară și răniți, cea care veghease împreună cu el la căpătuiul prietenilor uciși. Sunetul catifelat al glasului ei plutea încă în aer. Nu e ușor să uiți ceea ce ai vrea să uiți. Și totuși, trupul din fața lui precăpăta misterul tulburător al ființei, cunoscută până acum, transformată dintr-o dată în ceva mut orb nebun. O femeie nu o ființă omenească. Altceva. Parcă îi scăpa cu totul. Și poate de aceea orbeau orbea o pornire pătimașă de a avea cu ea un contact violent, oricare a fi fost el, spaimă, țipete, lovituri, se ridică, se apropie de main. Era conștient că se afla într-o stare de criză, poate că a doua zi nu-și va mai da seama ce s-a întâmplat cu el, dar acum ea reprezenta imaginea agoniei. Instinctul îl mâna spre ea ca un muribund care își dă ultima suflare. Să atingi, să pipăi, să reții pe cei care te părăsesc să te agăzi de ei cu ce spaimul priva mai încremenită la doi pași de ea. Într-o dată, ca o revelație, își dăduse mai ce voia. Să se cuce cu ea, să se adepostească astfel împotriva vârtejului care i-o fura toată. Îmbrățișările, trupurile înlănțuite, n-aveau nevoie de cunoaștere. Ea își răsuci capul. Sunați se cineva. Prea devreme ca să fie catol. Insurecția fusese descoperită? Vorbele, simțirile, ura, dragostea lor se prăbușeau cu brutalitate. Se auzit din nou soneria. Chio își lua revolverul de sub pernă și, îmbrăcat în pijama, trecu prin grădină ca să deschidă ușa. Nu era catov, ci clapic cu același mochin pe el. Rămase în grădină. Ei? Întâi se spredau documentul. Iată-l. Totul e în regulă. Vaporul a pornit. Va încora în dreptul consulatului Franței, aproape de malul opus al fluviului. Ceva greutăți? Las pe mine. Pe încredere. Alminter, n-are și nimic din toată povestea asta. În asemenea treburi tinere, încrederea e atât de mare, cu cât și are roși și mai puțin." O aluzii. Clapică și-a prins o țigheară. Chio nu văzut decât pata pătratului de mătase neagră pe fața învăluită în întuneric. Se duse să-și caute portofelul. Mai el aștepta. se întoarse plăti comisionul fixat. Baronul băgă bancnotele în buzunar de avalma fără să le numere. Bunătatea duce noroc, spuse el. Povestea mea din noaptea asta, dragul meu, e o remarcabilă istorioară morală. A început cu pomana și se sfârșește cu bogăția. Cu arătătorul ridicat și lui chiul la ureche. San Thomas te salută. Se întoarce și pleacă. De parcă ar fi fost teamă să se înapoieze, chiul îl privea cum se depărtează, târându-și smoking-ul de-a lungul zidului alb. Într-adevăr, Seamănă destul de bine cu fantomas într-un asemenea costum. A ghicitoare sau a presupus sau... Senzația de pitoresc fu curmată brusc. Chio auzi pe cineva tușin, îi recunoaște repede tusea, mai ales pentru că l-aștepta. a Catov. Fiecare se grăbea noaptea asta. Chio mai mult ghicea tunica decât o zărea. Undeva mai sus în întuneric, nasul cârn. Îi simțea mai ales mersul legănat. Se îndreptă spre el. Ei... Întrebă tot așa cum îl întreba să pe pic. Merge. Vaporul? În fața consulatului Franței, departe de chei, într-o jumătate de oră. Vedeta și oamenii se află la 400 de metri de acolo. Să mergem. Costumele? N-ai nicio grijă. Băieții sunt absolut gata. Intră în casă, se îmbrăcă într-o clipă. Pantalon plover. Papuși de pânză. Poate că va fi nevoie să se cățere. Era gata. Mai întinse buzele. Cugetul îl îndemna să o sărute. Gura însă nu, ca și cum de sine stătătoare i-ar fi păstrat ranghiulă. Până la urmă o sărută cu stângăcie. Ea privi mâhnite cu plapele lăsate în jos. Ochii ei umbriți deveneau și mai expresivi când, dinspre mușchi obrazului, apărea un lică. Plecă. Mergea iarăși arături de catol. Nu-și putea muia însă gândul de la ea. Adinaori mi se părea o nebună sau o oarbă, nu o cunosc. Nu o cunosc decât în măsura în care o iubesc, decât în sensul în care o iubesc. Nu stăpânești într-o făptură decât ceea ce ai schimbat în ea, spune tatăl meu. Și la urma ormei se înfunda în sine însuși, cum se înfunda anul în ulicioara asta din ce în ce mai întunecoasă, unde nici măcar izolatoarele de telegraf nu mai luceau pe cer. Îl cuprinse din nou neliniștea și își aminti de discuri. Vocea altora o auz cu urechile. Pe atacul da, și viața to a cu gâtulejul, dar acel o Mai întâi era singurătatea, singurătatea eternă, dincolo de mulțimea muritoare, ca imensa noapte din tâia nașterii lumii, dincolo de noaptea de acum, densă, apăsătoare, sub care pândea orașul pustiu, plin de speranță și de ură." Însă pentru mine, pentru gâtuleși, ce sunt?" Un soi de afirmație absolută, afirmarea unui nebun, o intensitate mai mare decât a tuturor." Pentru ceilalți, sunt ceea ce am înfăptuit. Numai pentru Mai nu era doar ceea ce făptuise. Numai pentru el, ea reprezentat cu totul altceva decât propria ei biografie. Îmbrățișarea care unește dragostea a două ființe împotriva singurătății, nu omului îi vine în ajutor, ci nebunului, neasemuitului monstru, buricul pământului care lăsluiește răsfățat în sufletul fiecăruia. De când îi murise mama, Mai era singura ființă pentru care nu era doar... Chio ci complicitatea cea mai profundă. O complicitate consimțită, cucerită, aleasă, medita el într-un unison un extraordinar cu noaptea, ca și cum gândurile lui nu erau destinate luminii. Oamenii nu sunt seminii mei, ei mă privesc și mă judecă. Semenii mei sunt cei ce mă iubesc fără a mă privi, care mă iubesc orice s-ar întâmpla, care mă iubesc în pofida nenorocirii, a josniciei, a drădări, pe mine și nu ceea ce am făptuit sau voi făptuiri care mă vor iubi cât timp mă voi iubi eu însumi, până la sinuciderea inclusiv. Numai cu ea împreună împărtășesc cu asemenea dragoste, sfârșiată sau nu, cum alții au împreună copiii bornavi sau mori buni. Nu era desigur fericirea, era un sentiment primitiv care se contopea cu întunericul nopții, învăluindu l într-un soi de căldură omenească ce se sfârșea într-o îmbrățișare nemișcată, ca unii obraz lipi de celălalt. Singurul sentiment care îl săpnea tot atât de puternic ca și în moartea. De acoperișuri se zăreau de acum umbre stând la posturile lor.